É o do glezna bamecha bamecha bamecha ai ai ai ai ah. peguei, a a grama, ai ai ai ai Essas porra de paranga não mais comigo não, mano, tá ligado? Ai, pegar agora essas porra de paranga, ai, as novinhas não gostam de paranga. Ai, porra de paranga, cara, o bagulho é pegar ai, grama, tá ligado? Ai, Deixar elas ai, loucas, tá ligado? Ai, mano, essas maconhas aí, cê é louco. Ai, pegar uma maconha ai, biqueira ali, o bagulho, ô, parça. Tô com o maior pigarro do caralho na cara. garganta. Não, não vou gravar, ele, ai, não vou gravar nem. Ô, ah, oh, mano, ó lá, Jão. Ó o oh, catarreira, ai, velho. Ai, <risos> cê é louco, maluco. Então vou gravar assim mesmo, vai sair rouco, mano. É, vai ser, vai do basta que você vai do basta que você Filha da do cara, vai ser, vai ser, ser, Vai, senta, senta, senta, senta, no palco ira Vai, senta, senta, senta, senta, senta, no palco Vai, no chəl, representa e mostra que você me ama. Vai, do no chəl, representa e mostra que você me <risos> Filha da puta do caralho É o Douglinhas, novamente Novamente, novamente Oi. Ai. Oi. Oi. Ah, oi. oi. a rua do caralho que eu peguei, vou a pegar a grama, pá. Essas é. porra de paranga vira mais comigo não É, ligado? É, agora só Essas porra de paranga, as novinha no gosto de paranga. Ô, pôs parada, cara. Dali é pegar é, grama, tá ligado? É, Deixar ela zonga, tá ligado? Vai. Olha, essas vaconha isso é louco. É, vou pegar uma cuela biqueira ali o bagulho, pai. Só tô com o opigarro do caralho na garganta, não vou gravar, ele, é, não vou gravar é, Não tá, oh, mano. É, ó lá, João, é, ó catarreira, é, velho. é, <risos> cê é louco, é, mano. Então, vou é, gravar assim mesmo, é, vou sair rouco, mano. É, não, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser vai ser, sent, vai ser, vai ser, vai ser vai Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser todo pro vai do no céu. É no presente de baster, que gosta vai do céu. É presente de baster, que gosta Filha da puta do cara. Vai ser, vai ser, vai no pal, e vai do céu. Vai ser, vai vai ser Vai sən, vai sən, vai sən, vai Vai, senta, ser vai ser mas ser mas no palco iranə, vai no chəl Represente, master, que vəcə me Vai no chəl Represente, master, que vəcə me ama Hahahaha Filha da puta do caralə